السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد نسعين على أمور الدنيا والدين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدي الاولين محمد بن عبد الله وعلى وصحبه وسلم وبعد قال رحمة الله تعالى الحديث عن امي قيس بنت محصن الاسديه انها اتت ببن بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه في حجره فبال على ثوبه فدئ فدع بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه utiya bisabiyin fabala ala thawbihi fad'a bima'in faatba'ahu iyahu muslimin, bawlahu, walam yaghsile. Walam yaghsile. Zanguni, na... wa faatba'ahu bawluhu wa lam yaghsilahu wa lam yaghsiluhu bado na ahadith za ahsab ikiwa katika mlango wa madhi na yanayofungamana naye Tulizungumzia katika mlango huu kwanza ahkam ya vitu vinavyomtoka mtu katika tupu ya mbele tukataja ni vitu vinne mkojo na ahkam zake ni kuwa ni najisi na lazima mtu ajisafishe na atawadhi tukataja wadiu ambayo eh, inakuja baada ya mkojo tu na tukataja kwamba ni najisi pia na mtu anasafisha nguo yake na anasafisha eh, na tupu yake. Tukataja bathe ambayo ambao ndio mlango wake, kwamba hukumu yake ni mtu awe ni mwenye kusafisha eh, tupu yake pamoja eh, na eh, zile testicles kama tulivotaja, awe ni mwenye kusafisha na vile vile awe ni mwenye kufanya rush kumimina kunyunyiza maji kwenye nguo yake bahala paliposibu na tukataja kuwa anasamehewa dots dogo ndogo kama zile ncha za sindano anakuwa anasameheka katika hali hiyo kama tulivyotaja kwamba e, pia ni katika vitu vinavyomtoka mtu na hii inamlazimisha kuoga mwenye mzima husnul janaba uh, tukataja jambo la pili katika mlango huo ni kuwa mtu ameingia katika sala kisha akawa anatahayali ana shuku kuwa huenda ametokwa na e, upepo amevunja udhu au hakuvunja katika hali hii tukataja kwamba mtu mpaka awe na yaqini ndio atoke katika sala katika hadithi ya leo tunazungumzia mkojo wa mtoto mdogo imepokelewa kutoka kwa Kaisin binti mihsan al-asadia kwa ali kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtoto wake wa kiume mtoto mdogo ambaye hajala kitu bado ambaye mtoto huyo hajawahi kula kitu akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume kwa akhlaki yake ya ukarimu na akhlaqi kubwa akampokea yule mtoto na akambeba katika ya katika mapaja akambeba yule mtoto Alipombeba yule mtoto akamkojolea Mtume sallallahu wa wasallam Mtume hakukasirika wala hakuonyesha ubaya bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitisha maji kisha akawa ni mwenye kunyunyiza hakuosha akawa ni mwenye kuchukua maji akanyunyiza katika nguo yake na wala hakuosha kama ilivyokuja katika hadithi katika hadithi, ala thawbihi akawa ni mwenye kunyunyiza katika nguo yake pale alipokojolewa wala myagsilu wala hakuosha nguo hiyo nimekuja hadithi nyingine kama hii ya umu alimuumini Aisha ta, radhiallahu taala anha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alijiliwa aliletewa mtoto mdogo akamkojolea katika nguo yake kisha akawa ni mwenye kuifuatiliza na maji kama nilivyoelezea kwa mfano atibaeu katika hadithi ya pili ukiangalia kwamba inaonyesha kuwa alinyunyiza alimwagilia maji kupatiliza ule mkojo lakini uh, katika riwaya kwanza imeeleza kwamba alikuwa akifanya rashi katika sehemu ile hadithi hii ni kwa maelezo mafupi tu ina maelezo mengi ina hukumu nyingi katika hukumu ya kwanza tunaipata katika hadithi hii ni kuwa akhlaq karimu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani yeye ndio sayyidul basharia. Lakini akawa akijiliwa na watoto, akiletewa watoto, kuwapokea wale watoto na akawa anakaa nao kama vile anavyokaa mzazi pasina mipaka bila kuwa na hofu. Na hivi ndivyo ambavyo kumbote tunatakiwa tue Hivi ndivyo tunatakiwa tuwe. Huyu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa na akhlaqi hii. Na kwa nini maswahaba walikuwa kija na watoto wao kwa Mtume sallallahu wa Walikuwa kija na watoto wao kwa Mtume sallallahu alaihi kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam dua na dua ya Mtume sallallahu ni makubul. Kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi kwa wengi katika watoto wa maswahaba wa na ikaonekana athari ya dua yake. Uh, kwa wale watoto eh, kama aliyomwombea Bi Huraira na wengi katika masahaba. Kwa hivyo ili kupata baraka masahaba walikuwa kiwaleta watoto wao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa lengo hasa la kupata dua na pia tahnik. Tahnik eh, ni moja katika mambo yanayofanyiwwa mtoto nayo na ni kuwa huchukuliwa tende akatafuna mtu katika watu ambao kwa ni salihin akatafuna ile tende kisha akawa anamrambisha yule mtoto na ni hasa na tende ile tende inapoingia katika mwili wa mtoto ni kama kitu cha kwanza e, ni, ni uzuri zaidi kama walivyotaja ma, Atiba, madaktari na pia ni katika suna ya Mtume صلى الله عليه وسلم ingawa kuna khilafu baina ahli alilm je dini qasa namtume sallallahu alayhi wasallam au ni jumla kwa baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam uh, kauli zote hizi zina nguvu kwamba zimetajwa kwamba yawezekana mtu akafanya baada ya rasulullah lakini kama alivyotaja shaikh bin utaymi inasema kuwa Hakuna mtu ambaye yapatikana baraka katika jasho yake na mate yake isipokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hilo e, yani, ni bora. Yani, ni kauli ambayo ina nguvu kwake, eh ni kuwa ni eh kwa Rasulullah sallallahu alaihi Na kuna wanazuoni mbao kwamba wameelezea hivyo. Kama vile vile pia kuna wanazuoni wengi ambao wanaona la kwamba inaweza kuwa kufunguliwa ni mlango ulowazi kwa Rasulullah na pia atakayokuja baada yake ama kwa Rasulullah ni kwamba yule mtoto apate baraka ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama walivyokuwa masahaba wakipigania maji ya, ya, ya udhuu yake na katika hali hii ama baada ya Rasulullah صلى الله عليه وسلم inakuwa nikiba kwa yule mtoto vile vile katika hadithi hii yetuonyesha kwa Mtume صلى الله عليه وسلم katika mlango wetu tulondani yake kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikonyolewa na mtoto kisha akanyunyiza mtoto huyu alikuwa hajala katika maelezo ya hadithi hii wanazuani wameelezea hukumu wa kadha hukumu ya kwanza ni kuwa mtoto wa kiume mtoto wa kiume ikiwa hajala chochote basi mkojo wake ikiwa chakula chake ni maziwa tu ananyonya peke yake basi tahara ya mkojo wake ni kunyunyiza tu wala si kuosha kama ilivyothibiti katika hadithi mbili zilizo katika mlango wetu lakini iwapo mtoto atakuwa amekula chochote mtoto wa kiume basi hukumu yake ni kuosha ni kuosha pale ambapo mkojo wake utakuwa umekwenda hii ni katika kauli ya pia ya, imekuja ya, ya, ya katika riwaya ya mtume sallam e, na vile vile katika hukumu ya mtoto wa kike yeye katika hali yote mtoto wa kike mdogo ambaye hajala au ame wamekula katika hali zote yeye hali yake ni kuosha na wakawa wanataja ahkam yani hikam mbalimbali lakini ahamshei uh, uh, uh, jambo la muhimu ni kuwa mkojo wa mtoto wa kike imethibiti kwa hali zote inaoshwa mtoto wa kiume ikiwa chakula chake ni maziwa kunyunyiziwa maji tu basi alafu ikawa imetoshaeleza ama mtoto wa kiume ikiwa ameanza kula chakula kingine mbali na kunyonya basi inaoshwa hivi ndivyo walivielezea wanazuoni wallahu taala aalam na e, kama ilivyokuja katika riwaya zingine yote hayo yameelezewa katika hadithi zinginezo inshaallah taala tutakuwa tunyunywe kukomea hapo e, pengine kama kuna swali moja au mbili na Naomba iwe katika mlango wetu insha ta Barak Allah taala barakallahu fikum. Naam. Naam, Madam Hamna Sali, basi kwanza kuna swali lilikuwa limeulizwa hapo awali kuhusiana na hukmu ya mtu ameswali bila tahara kwa kusahau, kisha akakumbuka baada ya siku au baada ya muda wanazoni wengi wameenda kwa rai ra kuwa analipa ile sala. Wanazo wengi zaidi wamesema kuwa analipa ile sala. Shekhe Ibn Taymiyyah anasema hivo, Sheikh Ibn Baz anaelezea hivyo. Eh ee, wasema kwa maadamu yeye ameswali bila ya tahara basi ni lazima ailipe. Na umeelezea katika masala haya fadaya kaza kaza. Kwa mfano, mambo kufungamana na mlango huu kuna mtu wameuliza bana Imamu wetu ametusalisha bila ya ugu kisha akakumbuka baadaye Sasa Burundi mimi nasema kwa Imamu ndiye atakayerudia swala na maamum hawana lazima lazima akurudia swala Kwa nini kwa sababu wao wametekeleza lile waliloamrishwa waliamrishwa nini watawadhe na wamfuate imamu na wao wamemfuata bila kujua hali ya nani ya imam hawamjui kwamba ametawadha na kutawadha. Sasa imamu yeye ndiye anelazimika arudie swala peke yake na wale wengine swala yao ni sahihi. Na pia vile vile wakataja akataja kuwa uh, Almuhimu katika nafikiri katika nukta muhimu ambayo kwamba ilikuwa inohusiana na masuala yamejibika nasarajia hivyo inshallah. Sheikh. sawa inshallah barakallahu feekum nafkiri tatoshakia hapo bas inshallah subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa